Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM Actul terorist al secției pentru terorizarea magistraților nu a reușit. Deocamdată, scopul dosarului penal confecționat Laurei codruța și pe baza autodenunțului scuipat de la Belgrad de Săghiță, nu e condamnarea fostului procuror șef DNA, imposibil de obținut pe baza însăilărilor fantasmagorice din zisul dosar, presupunând că, totuși, România nu devine o Venezuela. Scopul era punerea Laurei codruța și sub control judiciar. Să nu poată să-și facă meseria de procuror, să nu poată să iasă din țară, să nu poată să vorbească public despre ce îi se întâmplă. Mai întâi a fost ținută șapte ore în șir în anchetă la secție ca să se inducă ideea că sunt probleme mari, e groasă, de vreme ce a fost anchetată șapte ore Doamna și ar fi putut, ieșind în fața presei, să relateze plimbatul de hârtii de polițiști și de avocați acuzațiile aiuritoare care îi se aduc trasul de timp, așa cum a relatat după precedenta chemare la secția Gestapo. Prin urmare, i s-a închis gura prin interdicție. Controlul judiciar a fost un substitut pentru reținere sau arestare pe care comisara Florea n-a avut nervii destul de tari să o dispună. Mesajul transmis tuturor magistraților care înțeleg să-și facă meseria potrivit legii și propriei conștiințe a fost Dacă aproape am arestat-o pe și fosta șefă a DNA, pricepeți ce vă putem face și vouă în caz că ne supărați cu ceva. Toată ziua, premierul Dăncilă și ministrul justiției Toader au debitat fără să clipească o minciună sfruntată. Cum că președintele Parlamentului European și prim-vicepreședintele Comisiei Europene ar presa guvernul României să stopeze anchetarea lui Chioveși. Nici vorbă. Tajani și Timmermans și-au exprimat limpede îngrijorarea în legătură cu împiedicarea Laurei codruța și prin controlul judiciar al secției să vină la Bruxelles pentru a-și apăra șansele în procesul de alegere a procurorului șef european. Nu au pomenit de oprirea anchetei. Și cum să nu fie îngrijorați când? Într-o țară în care hoțomanii și hoțomancele s-au cărat când și cum au vrut în Madagascar, în Costa Rica și alte țări de soare pline, în care denunțătorul lui Köveși, sceleratul S. Ghiță, a plecat pocnind din degete în Serbia, în afara jurisdicției UE. Fără ca autoritățile să-i deranjeze cu ceva, procurorul Köveși, cu 24 de ani vechime, abia întoarsă de la Bruxelles, era arestat între granițele României, dacă în alta curte de casație și justiție nu revoca controlul judiciar, acum televiziunile PSD-alde titrau. Secția a împiedicat-o pe Chiovesi să scape de judecată fugind din țară, așa cum scria pe ecrane când a plecat la Comisia Libe. Kiovesi și și-a pregătit fuga. Menținerea controlului judiciar ar fi permis cu ajutorul propagandei Stigmatizarea lui Cheveși în ochii publicului. Dacă nu-i dau drumul din țară, înseamnă că e vinovat. Hărțuirea va continua. Secția poate oricând să-i mai pună un control judiciar în celălalt dosar, cel cu mizeriile de la ploiești. Sunt capabil de multe. Totuși, ceva se schimbă. Revocarea controlului judiciar de către Înalta Curte de Casație și Justiție este a treia invalidare în ultimele zile a acțiunilor nelegale și ticăloase asupra lui Căveșii. Tot în Înalta Curte a respins și cele două atacuri aberante ale Inspecției Judiciare, celălalt braț în armat al PSD-ALDE, împotriva candidatei la șefia parchetului european. Toate acestea sunt de o importanță capitală pentru încurajarea magistraților onești și competenți să reziste agresiunii sălbatice a hoților apărați de vardiștii politici. Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM.